Богомольці Усі сиділи, втупившись у вікна Підкидало на вибоїнах Минали кілометри Ставало все жаркіше Їхали й мовчали Їхали в полон Уже полонені Куди везли, не знати, чи в табір, чи на розстріл. Врешті мовчати наскучило. Що буде, те й буде. Є на світі війни, є й полонення. Цього разу не пощастило їм. Давно хотів тебе спитати, сержант. В кожному з нас свій позивний. Ну і позивні ж не просто так, що ось же вони взялись. он олівець. Бо високий, худий і малює. Он гицель, бо в нього характер такий, тільки собак відловлюють. Он рижий, ну то понятно чого. А чому в тебе позивний попик? Попик зробив останню затяжку, щиглим вистрілив недопалка за вікно і неохоче відказав. Я й мав бути попиком. Турнули з семінарії. Ті пофігово вчився? Нє. За систематичні грубі порушення уставу духовної школи. Ну, там теж свій устав. Ну от, пішов до війська. Та ти й тут з гауптвахти не вилазиш. Куди нас везуть усе-таки? Та не так важно. Найгірше серед них чеченці, кадировці. Бачив? Ах, ще пити сильно хочеться. І матюкатись. Їхали далі, гуцелись по вибоїнах, матюкались. За столітними митими віконцями проминали одні ті ж види, що не було за що і окові зачепитися. Скільки ока Пожухлий бур'ян, попалені посадки, ніде ні людини, ні тварини. Закурили знов, викурили. Реально, пацани. Шаці так сяк, а кадировці раз-два вкоротять віку. На цих словах зупинилися. Наказано виходити. Пошикувались. Дальше пайдете пішком, сказав один з бойовиків, в поселок, показав на хати, що виднілися одразу за мостом. За хатами далеко ряхтіло золото церковних бань. Но пішком не то слово. Будете йти на коленях. На коленях появитесь перед народом Донбаса. В колону по два становись. Ну що будемо робити, попику? тихо спитав хтось. – Ти старший за званням. І тут його сійнула думка. – Шапки зняти, перехреститись і стати на коліна! – голосно промовив Попик і вийшов очолити колону. – Перед Господом Богом! – додав із притиском. Усі полонені махом наклали хреста і поставали навколішки. «Шагом марш!» – скомандував бойовик. Колона рушила. «Хресту твоєму поклоняємось, владико!» – загукав попик. «І святеє воскресеніє твоє славимо!» «Хресту твоєму!» поклоняємось владико. влади-ко!» На третій раз дехто з побратимів, чи влад, чи не влад, підхопив речівку, а за п'ятим-шостим разом уся колона крокувала навколінки одним спільним голосом, мов на плацу перед начальством, вигукуючи, «Хресту твоєму поклоняємось, владико, ко «І святеє, воскресеніє твоє!» «Славы мо! Хресту твоему!» Че это они?» – спытал один боевик друга. «Это, я так понимаю, они стали на колени перед Богом и идут, ну, как бы молятся. Я такое однажды видел в паломничестве в монастыре. И что делать? Ну, молятся вроде бы, пресекать не подобает. Мы ж... Как би тоже? Так уже проминули моста. Гучна молитва, що лунала раз у раз, уже привертала увагу селищан. Люди стали виглядати з за хвірток, а дехто зі сміливіших ступив і на тротуар. Христу твоєму поклоняємось владико. І святеє воскресенє твоє. Славимо. мо! Подержи мой автомат!» – сказав один бойовик до другого. «Подержи, подержи!» «Е, е, да ти чо? Парень, діло не шутєйное! Да ти ж говорив, не крещений!» Бойовик підбіг до колони полонених, сам став на колінці і закракував разом з ними – Крісту твоєму поклоняємося, владика, пострі! змусив бранців оглянутись і встати. Позад них стояв на колінах бойовик. Постояв, похитався і впав. До нього підбіг офіцер чеченець, смаглявий і чорнобородий, натиснув на курок знову Шайтан! І випалив ще.